14. fejezet Nem készült semmiféle ballisztikai jelentés. A 38-as Smith Wesson az FBI kvantikói bűnügyi laboratóriumában várakozott, és a technikusok csak mintegy 5 órával később kezdték meg a vizsgálatát, amikor megkezdődött a munkanap. A papírlap, amit Pankovics fegyverként tartott a kezében, egy értéktelen feljegyzés másolata volt. A piszkos trükkök széles repertuárja állt az ügynökök rendelkezésére, az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának jóváhagyásával. Hogy milyen mértékben használják fel mindezeket a trükköket, attól függött, hogy Queen mennyire hagyja elfajulni a dolgokat. Az adott helyzetben a legkomolyabb problémát az ügyvédre vonatkozó megjegyzése jelentette. Ha világosan, egyértelműen kijelenti, ügyvédet akarok, vagy nem válaszolok több kérdésre, amíg nincs itt egy ügyvéd, vagy valami ehhez hasonlót mond, azonnal félbe kellett volna szakítani a kihallgatást. De ő nem fogalmazott egyértelműen, és a lehet szót használta. Az időzítés döntő fontosságú volt. Hogy eltereljék Vén figyelmét az ügyvéd kérdéséről, az ügynökök változtattak némileg a dolgok menetén. Delük felállt és bejelentette, pössente nem kell. Én meg szeretnék még kávét, mondta Pankovics. Maga Quinn? Nem kérek. Delük De becsapta maga után az ajtót, amikor kiment. Pankovics felállt és megmozgatta a tagjait. Már majdnem hajnali három volt. Quinnnek négy testvére volt, két fivére és két nővére. A legfiatalabb hét, a legidősebb negyvenkettő, és rövidebb, hosszabb ideig mindannyian tevékenykedtek a családi drogkereskedelmi szindikátusban. Az egyik leánytestvér testvér a csempészést egy idő után abbahagyta, de különböző pénzmosási akciókban változatlanul közreműködött. A másik teljesen kiszállt, elköltözött, és igyekezett minél távolabb maradni az egész családtól. A legfiatalabb testvér, Direj volt, egy csöndes, fiatal ember, aki pénzügyi tanulmányokat folytatott a Georgetown Egyetemen, és tudta, hogyan lehet a pénzeket mozgatni. Egy alkalommal tiltott fegyverviselésért összetűzésbe került a törvényjel, de nem lett belőle komoly ügy. Dee valójában nem bírta a gyomra az utcai járó erőszakot és veszélyeket, így megpróbálta kerülni az utcát. Egy szerény lakásban élt a barátnőjével a Union Station közelében, és az FBI itt találta meg nem sokkal léfél után. Békésen aludt az ágyában, nem nyomasztották letartóztatási parancsok, folyamatban lévő bűnügyi nyomozások, sejtelmesen volt róla, mi történik szeretett bátyjával, Quinnnel, az igazak kálmát aludta. Amikor őrizetbe vették, nem tanúsított ellenállást, viszont annál többet szitkozódott. A letartóztatást végző ügynökök nem sok magyarázattal szolgáltak. Az FBI épületében, a Pennsylvania avenue beterelték egy kihallgató leültették. FBI ügynökök vették körbe, akik mind élénksárga FBI felirattal díszített orkányzsekit viseltek. Számos fénykép készült D. rejről többszögből is. A fiú egy órán keresztül ült megbilincselve, és nem közöltek vele semmit. Azután kivezették a helyiségből, visszaültették a furgomba és hazavitték. A lakóház bejárata előtt egy szó nélkül kitették a járműből. A barátnője hozott neki néhány pirulát, és D. -ray végül lenyugodott. Reggel felhívta az ügyvédjét, és hatalmas balhét csapott, de hamarosan elfelejtették az egész ügyet. A drogbizniszben az ember nem számít happy endre. Amikor Dülok visszajött a mosdóból, egy pillanatra nyitva hagyta az ajtót. Valamiféle titkárnőnek tűnő karcsú csinos nő lépett be, kezében italokkal, kekszelteli tálca, amit letett az asztal szélére. Rámosolygott Queenre, aki még mindig a sarokban állt, és annyira össze volt zavarodva, hogy nem is vett tudomást a nőről. Miután kiment, Pankovics felpattintott egy Red Bullt, és jégkockákkal megrakott pohárba töltötte. Nem kér egy Red Bull Queen. Nem. Quinn egész éjjel Red Bullt meg szolgált fel a bárpultnál, de egyiket sem kedvelte. Most, hogy szünetet tartottak, kapott néhány percet, hogy kifújja magát, és megpróbálja összeszedni a gondolatait. Folytassa, vagy maradjon csöndben és ragaszkodjon az ügyvédhez. Ösztönei szerint az utóbbira hajlott, de rettentő kíváncsi volt, mennyit tud az FBI. Már az is döbbenetesnek tűnt, amit eddig kiderítettek, de vajon mi lehet még a tarsolyukban? Döluk is kinyitott egy Red bull kiöntötte, aztán rákcsálni kezdett egy kekset. Üljön le, Quinn, mondta, és az asztal felé intett. Quinn tett néhány lépést, és leült. Pankovics már látott a jegyzeteléshez. A bátja, akit, ha jól tudom, nagy embernek hívnak, még mindig Washingtonban van. Mi köze van ennek bármihez is? Csak szeretnénk számba venni minden lehetséges részletet. Ennyi. Az elmúlt három hónapban sokat találkozott a nagy emberrel. Nem válaszolok. Rendben. Az öccse, Díréi még mindig valahol Washington környékén van? Nem tudom, hol van Díréi. Az elmúlt három hónapban sokat találkozott vele? Nem válaszolok. Amikor letartóztatták Ronókban, d ott volt magával? Nem válaszolok. Volt magával valaki, amikor letartóztatták Ronókban? Egyedül voltam. Döluk bosszusan fújta ki a levegőt. Pankovics úgy sóhajtott fel, mintha ez egy újabb hazugság lenne, és ők ezt pontosan tudnák. Esküszöm, hogy egyedül voltam, mondta Quinn. Mi csinált Ronokban? kérdezte dülök. Üzleti ügyek. Drog? Ja, ezzel foglalkozunk. Ronok része a területünknek. Probléma adódott, és meg kellett oldanom. Milyen probléma? Nem válaszolok. Pankovics ivott egy nagy kortyot a Red Bullból. Tudja, Quinn, az ami mi gondunk, hogy egy szavát sem hisszük. Hazudik. Tudjuk, hogy hazudik. Még be is ismeri, hogy hazudik. Felteszünk egy kérdést, és válaszul hazugságot kapunk. Így nem jutunk sehová, Queen, tette hozzá Dölök. Mit csinált Ronókban? Queen előrehajolt, és a kezébe vett egy Oreo kekszet, lepattintotta a felső részét, belenyalt a krémbe, rábámolt dőlokra, majd végül így szólt. Volt ott egy küldöncünk, és arra gyanakodtunk, hogy besugó. Két szállítmányunk is elveszett fura körülmények között, és rájöttünk, mi lehet az oka. Azért mentem oda, hogy beszéljek a küldönccel. Hogy ője? Mi nem így dolgozunk. Nem találtam meg. A jelek szerint megneszelte, hogy baj van, és lelépett. Bementem egy kocsmába, túl sokat ittam, összeverekedtem valakivel, rossz éjszakám volt. Másnap egy barátomtól hallottam, hogy jó áron meg lehet venni egy Hammert, így aztán elmentem megnézni. Ki volt ez a barátja? Nem válaszolok. Hazudik, jelentettek időlok. Hazudik, és tudjuk, hogy hazudik. Még csak nem is csinálja ügyesen. Tisztában van vele, Queen? Biztos így van. Miért észak karolinai rendszáma van a Hammernek? kérdezte Pankovics. Mert bujkáltam. Talán még emlékeznek rá. Szökevény voltam, és igyekeztem úgy mozogni, hogy ne hagyjak nyomot magam után. Értik, amit mondok? Hamis okmányok, hamis lakcím, minden hamis. Ki az a Jackill Stanley? kérdezte Döllock. Queen tétovázott egy pillanatig, majd közönösen, mintha ez nyilvánvalóan érdektelen kérdés volna, azt felelte. Az unoka öcsém. És most hol van? – Valamelyik szövetségi börtönben. Biztos vagyok benne, hogy maguk pontosan tudják a választ. – Alabamában, 18 évet kapott – mondta Pankovics. – Ronók közelében kapcsolták le egy kokainnal, teli furgonnal. Stimmel? – Maguknál van az aktája, fogadjunk. – Próbált segíteni Jekyllnek? – Mikor? – Mindkét ügynök úgy tett, mintha a szörnyen lenne. Mindketten ittak egy korty Red Bullt. megint a kexért nyúlt. Még maradt legalább tíz a tálcán, meg egy kávéval telikanna. Minden Mindenjel arra utalt, hogy az ügynökök az egész éjszakát rászánták a kihallgatásra. Figyeljen már ide, Queen, mondta Pankovics. Hagyja abba a játszadozást. Jekilt elkapták Ronókban. Rengeteg kokain találtak nála, és jó néhány évet fog lehúzni a börtönben. Csak az a kérdés, hogy maga próbálta segíteni neki, vagy sem. Persze. A családhoz tartozik. Benne van az üzletben, és amikor elkapták, a munkáját végezte. A család ilyenkor mindig segít. Maga fogadott neki ügyvédet? Igen. Mennyit fizetett? Quinn elgondolkodott egy pillanatra, majd azt válaszolta. Nem emlékszem. Egy zsákpénz volt. pénzzel fizetett az ügyvédnek? Igen, éppen most mondtam. Ha jól tudom, nincsen semmi baj azzal, ha az ember készpénzzel fizet. Nincs bankszámlánk, nem használunk hitelkártyát, semmi olyat, amit a szövetségiek követni tudnak. Csak készpénzt. Ki adta azt a pénzt, hogy ügyvédet fogadjon? Nem válaszolok. Díréjtől kapott pénzt? Nem válaszolok. Pankovics egy vékonyka a nyúlt, lassú mozdulattal, és előhúzott belőle egy papírt. Nos, díréj azt mondta, ő adta a pénzt, amire magának ronókban szüksége volt. Kvina fejét rázta, és gonoszul vigyorgott. <gül> Baromság! Pankovics a férfi elé csúsztatott egy 20x25-ös színes fényképet. Direit ábrázolta megbilincselve, tátott szájjal, dühös arccal, Körülötte FBI ügynökök. Washingtonban tartóztattuk le díréjt, magyarázta Dülök, Körülbelül egy órával azután, hogy behoztuk magát. Ami azt illeti, sokkal beszédesebb, mint maga. Queen meretten bámolt a fényképre, nem tudott megszólalni. A fagyasztó. Hajnali négy óra Viktor Westlake megint felállt és körbejárta az irodát. Szüksége volt mozgásra, hogy legyűrje az álmosságot. A másik négy ügynök még ébren volt. Recept nélkül vásárolható amfetamin, redbull és kávé működtette a szervezetüket. A fenébe, de lassan csinálják, mondta az egyikük. Módszerese haladnak, jegyezte meg egy másik. Ha kifárasztásra mennek. Szinte hihetetlen, hogy hét óra eltelte után még mindig beszél. Nem akar a megyei börtönbe menni. Ez azért érthető. Azt hiszem, még mindig kíváncsi. Macska egérjáték. Vajon mennyit tudhat az FBI? Nem fogják átverni. mahoz túl okos. Tudják, mit csinálnak, mondta Vesztlék. Leült és töltött magának még egy csészekávét. Norfolkban Pankovics is töltött magának egy csészekávét, és azt kérdezte. Kivitte el Ronókba? Senki. Én magam autóztam oda. Milyen kocsival ment? Nem emlékszem. Hazudik, Vinn. Valaki elvitte Ronókba a február 7-i előtti héten. Ketten voltak. Szemtanúktól tudjuk. Ezek a szemtanúk hazudnak. Maga is hazudik. Mindenki hazudik. Február 9-én vette a Hammert. Készpénzzel fizetett, és az árban nem számítottak be egy másik autót. Hogyan jutott el a használt autókereskedőhöz, amikor megvette a hammert. Kivitte oda? Nem emlékszem. Tehát azt mondja, nem emlékszik rá, kivitte oda? Nem emlékszem semmire. Másnapos voltam, szinte még félig részeg. Ugyan már, Quinn, mondta Dülök. Egyre nevetségesebbek a hazugságai. Mit akar eltitkolni? Ha nem rejtegetne valamit, nem hazudna ennyit. Pontosan mit akarnak tudni? Kérdezte Queen, és a levegőbe emelte a karját. Honnan szerezte azt a sok pénzt Queen? Drogdíler vagyok. Majdnem egész életemben az voltam. Börtönbe is azért kerültem, mert drogdíler vagyok. Szórjuk a pénzt, megesszük, eltüntetjük. Értenek engem? Pankovics a fejét rázta. Na de Queen, eddig arról beszélt, hogy a szökése után nem nagyon dolgozott a családnak. Féltek magától, igaz? Jól mondom, kérdezte és a kollégájára nézett, aki gyorsan megerősítette. Igen, bizony, jól mondja. A család kerülte magát, mondta Dülok, úgyhogy maga rendszeresen leautózott délre és vissza. Azt mondja, hogy körülbelül 46 ezer dollárt szedett össze, de tudjuk, hogy ez hazugság, mert 24 ezret költött a Hammerre, és 41 ezret találtunk a bérelt traktárban. Némi kis pénzhez jutott, Queen, jegyezte meg Pankovics. Mit próbál meg eltitkolni? Semmit. Akkor miért hazudik? Mindenki hazudik. Azt hittem, ebben már megegyeztünk. Dölok megkopogtatta az asztalt. Menjünk vissza néhány évvel, Queen. Az unokaöccse öcse Jekyll Stanley börtönben van, rónókban, a tárgyalásra vár. Maga készpénzben kifizetett egy összeget az ügyvédnek, a jogi képviseletért. Stimmel? Igen. Volt még több készpénz. Egy kis extra, valami kis kenőpénz, hogy jobban működjön a rendszer. Megvesztegetésre szánt pénz, hogy a bíróság elnézőbb legyen a srácsszal. Na, volt ilyesmi? Nem. Biztos benne? Persze, hogy biztos vagyok. Ne hülyeskedjen már, Queen. Készpénzzel fizettem az ügyvédnek. Úgy gondoltam, megtartja honorárium gyanánt. Ki volt a bíró? Nem emlékszem már. Fószed bíró neve ismerős, sencseng? Quinn vállat vont. Hm, Talán. Volt úgy, hogy elment Killel a bíróságra? Ott voltam, amikor megkapta a 18 évet. Meglepődött, amikor 18 évet kapott? Igen, az igazság az, hogy meglepődtem. Jóval kevesebbet kellett volna kapnia nem. De, az ügyvédje szerint igen. És maga ott volt a bíróságon, és jó megnézhette magának fószed bírót, nem igaz? Elmentem a tárgyalásra, hogy ott legyek az unoka testvérem közelében. Ennyi. Egy pillanatra abba maradt a kötélhúzás. Döllok egy korty Red Bullt. Ki kell mennem a mosdóba, jelentette be Pankovics. Minden rendben van, Queen. Queen a homlokát csipkedte. Persze. – Válaszolta. – Kérinni valamit? – Kaphatok egy sprite-ot? Persze. Pankovics jó ideig távol maradt. Queen az italát kortyógatta. Fél ötkor folytatódott a kihallgatás. – Mondja, Queen! – kezdte Döllok. – Követte a híreket az elmúlt három hónapban? Olvasott újságot? Biztosan kíváncsi volt rá, hogy a szökése belekerülte a hírekbe? – Nem különösebben. – Felelte Queen. Hallott Fawcett bíróról? Nem, mi van vele? Meggyilkolták, két lövés a tarkójába. Queen nem reagált, nem lepődött meg, nem mutatott szánalmat, semmit sem árult el az arca. Nem tudott erről, Queen? kérdezte Pankovics. Nem. Két üreges hegyű golyó, amelyet egy 38-as kaliberű kézifegyverből lőttek ki, egy olyanból, amilyet a lakókocsiában találtunk. Az előzetes ballisztikai jelentés szerint 90 az esélye annak, hogy a maga fegyverét használták. Quinn elmosolyodott és bólogatni kezdett. <gül> – Most már értem. Egy halott bíróról van szó, ugye? – Bizony. – Nagyszerű. Ezek szerint elvesztegettünk, mennyit is? Hét órát ezzel a baromsággal? – az én időmet vesztegetik, a magukét, díré idejét, mindenki idejét. Nem öltem meg senkit. Járt már a Virginia állami Ripple Meadben? 500 lakosú település, mélyen a hegyek között, Ronuktól nyugatra. Nem. Ez a legközelebbi város ahhoz a kis tóhoz, amelynél a bírót megölték. Ripple Meadben csak fehérek élnek. Észre szokták venni, ha megjelenik egy fekete. Egy nappal azelőtt, hogy a bírót meggyilkolták, egy fekete férfi, akire illik a maga személy leírása, ott járt a városban az egyik benzinkút tulajdonosa szerint. Egyértelműen felismert, vagy csak találgat? Valami a kettő között. Holnap majd mutatunk neki egy jobb fényképet magáról. Na persze, és fogadjunk, hogy a pasasnak jobban fog működni a memóriája. Általában ez szokott történni, mondta Dülök. Kilenc kilométerre nyugatra Ripple véget ér a világ. Nincs tovább aszfaltozott út, földutak tűnnek el a hegyekben. Van felé egy régi szatócsbolt, és a tulajdonosa, Mr. Peacock, mindent lát. Azt mondja, hogy a gyilkosság előtti napon egy fekete férfi útbaigazítást kért tőle. Mr. Píkuk nem is emlékszik rá, mikor látott utoljára fekete férfit a világnak azon a részén. Adott személyleírást. Remekül illik magára. Queen vállat vont. Nem vagyok ilyen ostoba, mondta. Tényleg? Akkor miért nem szabadult meg a Smithsand vesson Amikor megkapjuk a végleges ballisztikai jelentést, magának vége, Queen? A pisztoly lopott, értik? A lopott fegyverek ide-oda kerülnek. Egy lincsbörgi zálókházban vettem két hete. Valószínűleg legalább tízezer cserélt gazdát az elmúlt egy évben. Ebben lehetett valami igazság, ezt az ügynökök sem vitathatták. Legalábbis addig bizonyosan nem, amíg a ballisztikai vizsgálat le nem zajlik. De amikor már ott lesz a kezükben a bizonyíték, nincs olyan eskütszék, amelyik elhinnék vin meséjét a lopott fegyverről. Találtunk egy pár katonai bakancsot a bérelt raktárhelyiségben, mondta Pankovics. A seregből leselejtezett, túlcsó lábbeli. Egész jó állapotban van. Nem sokat használták. Miért van magának szüksége bakancsra, Queen? Gyenge a bokám. Világos. Milyen gyakra a hordja? Nem gyakran, hiszen a raktárban van. Felpróbáltam, hólyagok nőttek a talpamra, többet nem vettem fel. Miért érdekes ez? Azért, mert olyan nyomot hagy mint amelyet annak a nyaralónak a közelében találtunk, ahol Fawcett bírót meggyilkolták, közölte Pankovics. Hazudott, de hatásosan. Ez pedig azt jelenti, hogy maga ott járt a helyszínén. Quinn eltátotta a száját, és fáradt véreres szemét dörzsögette. Hány óra van? kérdezte. Négy óra ötven, felelte Döluk. Aludnom kellene egy kicsit. Nem biztos, hogy sikerülni fog Queen. Utána néztünk, és a cellája a megyei börtönben elég zsúfolt. Nyolc ember, négy prics. Mázlia van, ha a földön sikerül helyet találni a magának. Nem nagyon tetszik nekem az a börtön. Nem próbálhatnánk meg valami mást? Várjon csak, amíg meglátja a siralomházat. Nem kerülök siralomházba, mert nem öltem meg senkit. Itt tartunk most, Queen mondta Pankovics. Két tanúvallomása szerint maga a környéken volt a gyilkosság idején, és ez a környék nem valami forgalmas útkereszteződés. Ott volt Quinn. Látták és emlékeznek magára. A ballisztikai vizsgálat eredménye után semmi esélye nem lesz már. A bakancs lenyomata csak haba Eddig csak a helyszínéről beszéltünk. Ezután még jobb a helyzet, vagy rosszabb. Attól függ, kinek a szemszögéből nézzük. Február 8-án, kedden, az azt követő napon, hogy a holtesteket megtalálták, a saját bevallása szerint maga runókban volt, de ezt igazolja a városi börtön nyilvántartása és a bírósági ügyirat is. És hirtelen lett egy halom készpénze. Letette az óvadékot, aztán 24 ezer dollárért megvette a Hammert, elvert belőle még egy szép kis summát, aztán, amikor elkaptuk, tisztességes mennyiségű pénzt találtunk elrejtve a bérelt raktárhelyiségben. Indíték? Volt bőven. Annak idején megegyezett Fossad bíróval, hogy Jekyll Stanley a vára döntsön. Lefizetett egy bírót, úgy nagyjából félmillió dollárt adott neki, de ő, miután átvette a pénzt, elfeledkezett a megállapodásról. Keményen elbánt Jekyllel, maga pedig bosszút esküdött és végül bosszút is állt. Sajnos úgy alakult, hogy a titkárnővel is végeznie kellett. Ez halálbüntetéses ügy, Quinn. jelentette ki Döluk. A is látja. Szövetségi halálbüntetés. Quinn lehúnyta a szemét, és összehúzta magát. Saporán kezdte szedni a levegőt, miközben kiütött a veríték a homlokán. Eltelt egy perc, aztán még egy. Hol volt már az a kemény, dörzsölt fickó? Aki helyette ott maradt, azt mondta erőtlen hangon. Nem én vagyok, akit keresnek. Pankovics felnevetett, Dölluk pedig azt felelte gúnyosan. Ennél jobbra nem futja? Nem én vagyok az, akit keresnek, ismételte Queen, de még kevesebb meggyőződéssel. Ez elég bénán hangzik, Queen, állapította meg Dölluk, és a bírósági tárgyalóteremben még gyöngébben hangzik majd. Kvín a kezét bámulta, közben eltelt egy újabb perc. Végül azt kérdezte. Ha ilyen sokat tudnak, mit akarnak még? Pankovics válaszolt. Néhány részlet még hiányzik. Egyedül csinálta. Hogyan nyitotta ki a páncélszekrényt? Miért ölte meg a titkárnőt? Mi történt a többi pénzzel? Nem tudok segíteni. Semmit sem tudok az egészről. Minden tud Kvín és addig nem megyünk el, amíg az összes részletet meg nem tudjuk. Azt hiszem, akkor sokáig leszünk itt, felelte Queen. Előredült, az asztalra tette a fejét, és azt mondta. Szundítok egyet. Az ügynökök felálltak, fogták az aktákat meg a blokkokat. Szünetet tartunk, Queen. Fél óra múlva visszajövünk.